Томас Гаріс, ЦИКЛ, Лектор книга четверта, сходження ганнібала. Частина друга. Коли я милосердя звав, Ось кого на увазі мав, У лісі пазористий звір, Криваво ніжний мов упир Лоренц Спінгарн, Розділ 33. На головній сцені паризької опери збігав час дії договору доктора Фауста з дияволом. Ганнібал Лектор і Леді Мурасакі дивилися із затишку лівої ложі, як Фауст благає пощади, як полум'я палахкотить аж під вогнетривку стелю знаменитого театру Гарньє. У свої 18 років Ганнібал аплодував Мефістофелю і зневажав Фауста, але Апофеоз пролітав йому повз вуха. Він вдихав запах Леді Мурасакі, милувався нею, особливо гарно вдягненою заради опери. Джентльмени в ложах навпроти теж воліли її роздивитися. Вони відверталися від сцени, зблискуючи в їхній бік своїми бінокль-лорнетами. Її силует на тлі яскравого світла сцени нагадав Ганнібалові той вечір, коли він хлопчиком побачив її вперше в шато. Кадри полинули злагоджено. Лиск чорної ворони – що п'є з ринви, блиск волосся леді Мурасакі, спершу її силует, потім вона прочинила стулки вікна, і світло торкнулося її обличчя. Ганнібал подолав довгу путь по мосту мріянь. Він порядно виріс уже міг носити дядьки в одяг. Натомість Леді Мурасакі зовні залишилася незмінною, її долоня сковзнула по сукні і шерхід тканини прозвучав для нього музикою. Пам'ятаючи, як добре вона відчуває його погляд, він відвів очі, оглядівся у ложі. Ложа мала репутацію. Позаду стільців, прихована від поглядів із протилежного боку, стояла пікантна козетка, де під оркестрові каденції могли усамітнитися коханці. У минулому сезоні літній джентльмен під фінальні такти «Польоту джмеля» Дістав інфаркт на цій канапці. Цю історію Ганнібал чув від колег зі швидкої допомоги. Ганнібал і Леді Морасакі сиділи в ложі не самі. Передню пару стільців займали поліцейський комісар префектури Парижа з дружиною. Тож сумнівів щодо джерела, з якого до Леді Морасакі припливли квитки на цю виставу, не було. Звісно, від інспектора Попіля. Як добре, що не зміг прийти він сам. Певне розслідує чергове вбивство. Хочеться вірити небезпечне, таке, що вимагає багато часу. Перебування на дворі в погану погоду, ймовірно, під загрозою смертельного ураження блискавкою. Увімкнули верхнє світло. і тенор Беньяміно Джільї отримав заслужену стоячу овацію від набитого вщент залу. Комісар поліції і його дружина обернулися в ложу. І потискали всім руки. Долонів кожного горіли після оплесків. Комісарова жінка мала яскраві допитливі очі. Її інтригував Ганнібал, на якому перфектно сидів смокінг графа. Вона не могла втерпіти, щоб не запитати. «Юначе, мій чоловік казав, що ви наймолодший із тих, кого будь-коли приймали у Франції до медичної школи». «Реєстри неповні, мадам». Можливо, колись були учні хірургів. А правда, що вам вистачає один раз прочитати підручник, і ви менш ніж за тиждень повертаєте книжки до книгарні, щоб отримати назад заплачені за них гроші? Ганнібал усміхнувся. О, ні, мадам, це не зовсім правда. Цікаво, звідки поширюється ця інформація. Звідти, звідки ж і квитки? Ганнібал нахилився до дами. Воліючи, скоріше, вийти звідти, він уклонився, цілуючи її руку. Стрельнув очима в бік комісара і голосно прошепотів. «Це, схоже, на кримінальний злочин». Комісар перебував у гарному гуморі, бо впевнився, що Фауста таки покарано за його гріхи. «Юначе, якщо ви зараз сповідуєтеся моїй дружині, вважайте, я нічого не чув». Річ у тім, мадам, що я не отримую всіх витрачених грошей. Книгарня повертає тільки суми, що не перевищують двохсот франків. Мершій геть. Вниз по яскраво освітлених канделябрами сходах помпезного театру. Швидше за Фауста тікали від натовпу Ганнібал і Леді Мурасакі. Над ними пролітала стеля, розписана пілсом. Скопища крил із каменю і фарби. На площі опери вже чекали таксі. Димок від жаровні вуличного торговця малював у повітрі силуети з Марень Фауста. Ганібал помахом руки підкликав машину. «Мене дивує, що ви розповіли інспектору Попілю про книги», сказав їй він уже в таксі. «Він сам про це дізнався», відповіла леді Мурасакі. Розповів комісару той своїй дружині. Вона розважається фліртом. Ви неприродно не здогадливий, Ганнібале. Їй тепер ніяково перебувати зі мною на самоті у замкненому просторі. Вона виявляє це роздратуванням. Перепрошую. Коли таксі проїжджало під вуличним ліхтарем, вона кинула на нього короткий погляд. «Антипатія стає на заваді вашої розсудливості. Інспектор Попіль приглядається до вас, бо він заінтригований вами». «Ні, моя леді, це вами він заінтригований. Певне, він набридає вам своїми віршами». Леді Мурасакі не задовольнила ганібалової цікавості. «Він знає, що ви найкращий студент курсу. Він цим пишається». Його ставлення до вас цілком доброзичливе. На площі вогезів розпукнулися бруньки на деревах. Ніч оповилася ароматами. Ганнібал відпустив таксі, відчувши на собі погляд леді Мурасаки навіть у темряві під балконом. Він давно вже не дитя. Він не залишається більше в неї на ніч. «Маю вільну годину. Хочу прогулятися», – пояснив він їй. Розділ 34 «Можемо випити чаю», – запропонувала леді Мурасакі. І одразу запросила його на балкон, явно воліючи перебувати з ним поряд не в замкненому просторі. Йому важко було розібратися у власних почуттях щодо цього. Він змінився, вона – ні. Подих бризу майнуло вгору полум'ягасової лампи. Коли вона наливала зелений чай, він розглядав жилку на її зап'ясті. Ледь вловимий запах від її рукава осяяв його, мов його власна думка. «Я отримала листа від Чию. Вона анулювала свої заручини. Дипломатія її більше не цікавить». «Вона щаслива?» «Сподіваюся. За старим каноном їй випадала гарна партія. Але як я можу її відраджувати?» Вона пише, що зробила те саме, що зробила колись і я. Пішла туди, куди покликало її серце. І куди воно її покликало? До студента інженерного факультету Кіотського університету. Аби лиш вона була щаслива. Аби тільки ви були щасливим. Ви хоч колись сните, Ганнібале? Коли маю час. Якщо не виспався вдома, Іноді придрімну на шпитальній каталці. Ви знаєте, що саме я мала на увазі? Чи бачу я сни? Так. Хіба ви не бачите херосіму у ваших? Я не зву до себе таких снів. Я мушу пам'ятати. Будь-яким способом. На прощання вона вручила йому скриньку бенто з наїдками на всю ніч і пакетиками ромашкового чаю. Бенто традиційний японський лакований судок з кількома відділеннями для переноски їжі. Для гарного сну. Він поцілував їй руку, не клюнув галантно по-французьки, а в засос, так що відчув її смак. Він процитував хайку, вірша, що написав для неї давно у ніч різника Нічний чапля явив себе на сходження місяця повні. «Хто з них гарніший?» «Зараз ще не повний місяць», – усміхнулася вона, поклавши долоню йому на серце, як звикла це робити ще відтоді, коли йому було тринадцять. Коли вона прибрала руку, він відчув холод там, де та щойно була. «Ви справді повертаєте книжки?» «Так». «Отже, ви все з них запам'ятовуєте?» «Все важливе». Отже, ви запам'ятаєте, що важливо не дражнити інспектора Попіля. Якщо його не провокувати, він для вас безпечний. І для мене. Вона одяглася в невдоволення, мов у зимове кімоно. Маючи таке перед очима, хіба я можу заборонити собі думати про неї в лазні? Давно-давно це було в шато. Про її обличчя й груди, мов квіти на воді наче рожево-кремові лілії на поверхні замкового рову. Хіба я можу? Ні, не можу. Він вийшов у ніч і спершу ступав непевно, але потім вислизнув із вузьких вуличок кварталу Маре на міст Луї Філіпа, де під ним полинула сена, а згори його торкнувся місяць. Якщо дивитися на Нотр-Дам зі східного боку, він скидається на величезного павука з лапами контурфорсами і круглими очима вікнами. Ганнібал уявляв собі, як кам'яний храм сновигає вкритим темрявою містом, уловивши пізній поїзд за вокзалом Дорсе. Ласує ним, мов чарв'яком. А ще краще, хапає кігтями поживного інспектора, коли той виходить зі своєї контори на набережній Орфевер. Пішохідним мостом він дістався до острова Сіте і обійшов Нотердам. Із собору долинали звуки хорової репетиції. Ганнібал затримався перед центральним порталом, розглядаючи фронтальний рельєф останнього суду і деталі склепінь над дверима. Він вагався, чи варто поповнювати ними колекцію палацу своєї пам'яті, щоб зафіксувати образ комплексної диссекції горла. На верхній перемичці святий Михаїл тримав чаші терезів, ніби особисто керував автопсією. Терези святого Михаїла нагадували підв'язкову кістку, святі вгорі сосочкоподібні відростки, перемичка, на якій гнали грішників у кайданах, скидалася на ключицю, ряд арок на багатошарову структуру горла, а все разом вкладалося в легкий для запам'ятовування катехізис. Стернохуоїт, омохуоїт, тирохуоїт, джугулар, амен. Грудинно-підв'язковий м'яз, лопатково-підв'язковий м'яз, щитопідв'язковий м'яз, шийний, амінь. Ні, це не воно. Проблема в освітленні. Експонати в палаці пам'яті мусять бути яскраво освітленими, не затісно розташованими. Монотонний колір брудного каміння теж не годиться. Одного разу Ганнібал провалив тест, бо його відповідь на питання була непевною, через те, що зберігалася в пам'яті на темному фоні. Призначена на наступний тиждень комплексна дисекція шийного трикутника потребує яскравих, гарно викладених експонатів. Із храму потягнулася вервечка останніх хористів. Кожен ніс свої шати перекинутими через руку. Ганнібал зайшов у темний Нотердам. Там не було світла, окрім як від офірних свічок. Ганнібал наблизився до мармурової статуї Жанни Дагарк біля південного порталу. Яруси свічок перед нею мерехтіли на протязі, котрим тягнуло з-під дверей. Ганнібал притулився спиною до темної колони, і крізь язички полум'я задивився в обличчя діви. Палаючий одяг матері. Червоні пломінці відбивалися в його очах. Світло свічок грало на обличчі святої Жанни, надаючи йому несподіваних виразів, випадкових, мов, мелодія дзвоників на вільному вітерці. Спогади, спогади. Гнібал подумав, чи зі своїм досвідом свята Жанна воліла б іншої згадки про себе, як не через вогонь. Він знав, що його мати воліла б. Почулися кроки церковного сторожа. Спершу наблизилося дзеленькання його ключів. Відбиваючись від ближніх стіни високої стелі, звук його ходи двоївся. Темна височинь відгукувалася на кроки долі. Спершу він помітив очі Ганнібала, що освітилися червоним у сяйві свічок, і древній жах заворушився в ньому. Шия в сторожа оніміла. Він перехрестився рукою з ключами. «Ах, та це всього лише людина, до того ж молода!» Сторож змахнув ключами перед Ганнібалом, мов кадилом. «Вже час!» – проголосив він, кивнувши головою. «Так, вже час!» І час цей минулий. Погодився Ганнібал і вийшов крізь бічні двері у ніч. Розділ 35. На той бік сени через місточок Дубле. Потім вуличкою Бушері, де з підвального джаз-клубу чується сміх і звуки саксофона. Двоє курять під аркою. Подих кайфу долітає від них. Дівчина на вшпиньках тягнеться поцілувати хлопця в щоку. Ганнібал відчуває її поцілунок, ніби на своєму обличчі. Осколки вуличної музики мішаються з музикою, що звучить у його голові. Додають темпу, ритму, пульсу. По вулиці Данте, потім перетнути широкий бульвар сен жермен відчуваючи місячне світло потилицею. Далі, поза музеєм Клюні, на вулиці Еколь Екольмедисин. А там і нічний вхід, над яким горить тьмяна лампочка. Ганнібал відімкнув замок і ввійшов у медичну школу. Сам один у будинку він перевдягся в білий халат і перечитав список завдань. Його ментором і науковим керівником був професор Дюма, Талановитий анатом, котрий замість того, щоб заробляти собі на життя практикою, кохався у викладанні. Дюма був митким академістом, але не мав необхідної хірургу зухвалості. Він вимагав, щоб кожен студент писав листа анонімному трупові, котрого буде розтинати. Дякуючи цьому донору за привілей вивчення саме його чи її тіла. Включно з запевняннями в тому, що до тіла буде явлено повагу. Воно завжди буде прикрите в ті моменти, коли не вивчається. До завтрашніх лекцій Ганнібал мусив приготувати два препарати – грудну клітку з неушкодженою серцевою сумкою-перикардом та акуратну дисекцію черепа. Ніч у макроанатомічній лабораторії. У просторій кімнаті з високими вікнами і великим вентилятором було доволі прохолодно, тож просякнуті формаліном, накриті простирадними трупи могли лежати на двадцяти столах цілу ніч. Влітку після робочого дня їх треба було повертати до контейнера. Нещасні тільця під намітками, незатребовані родичами, виснажені, знайдені десь у бічних вуличках – вони померли зі щуленими, обіймаючи себе, поки не задубіли. І тільки потім у формаліновій ванні їм нарешті було подаровано розслаблення. Хрляві, наче голопуцьки, мізерні, мов замерзлі в снігу птахи, чию шкіру роздирають зубами голодні люди. Ганнібалові здавалося недоречним, що при сорока мільйонах загиблих у війні Студенти-медики змушені працювати з трупами, котрих так довго вимочували в формаліні, що аж усі кольори з їхніх органів вилиняли. Іноді щастило, і в школі діставалися трупи розстріляних у фортах Монруш і Фресне, або жертв Гільйотини, чиї шибаниці-зв'язниці Санте. Ганібалові поталонило з кандидатом на диссекцію черепа. З контейнера на нього якраз дивилася голова пацієнта Санте. Колобок, запечений в соломі з коров'ю. Школа вже кілька місяців дарма очікувала на новий мотор для хірургічної пилки. Тож Ганнібал тим часом переробив американський дриль, припаявши до його жала невеличке роторне лезо. Великий, як хлібний ящик, перетворювач струму, дзищав глить не голосніше за саму пилку. Ганнібал уже закінчив розтин грудної клітки, аж раптом, як часто траплялося, погасло світло. Чекаючи на увімкнення електрики, він при гасовій лампі порався біля контейнера, змивав солому і кров з обличчя препарату. Коли ввімкнули світло, він, гаючи часу, зрізав купол черепа разом зі скальпом. Зробив корональну дисекцію, оголивши мозок. Тоді вприснув великі кровоносні судини кольорового гелю, намагаючись якомога делікатніше протикати мозкову оболонку дураматер. Марудна робота – залишити тверду оболонку майже неушкодженою. Але схильний до театральних ефектів професор волів персонально відкривати завісу мозку на очах студентів. Його легка долоня в гумовій рукавичці спочивала на відкритому мозку. Оповитий спогадами, з порожнечими у власній пам'яті, він через доторк мріяв прочитати минуле мертвої людини і зусиллями волі пригадати своє. Нічна лабораторія гарне місце для роздумів, де тишу порушить хіба брязк інструмента або інколи на початку розтину стогін препарату, якщо у його внутрішніх органах збереглося трохи повітря. Ганібал акуратно виконав дисекцію лівого боку обличчя. Потім нарисував обидва боки голови. Анатомічні ілюстрації теж входили до його обов'язків стипендіата. Тепер йому залишалося тільки віднести на постійне зберігання структуру м'язів, нервів і судин обличчя. Тримаючи долоню в рукавичці на голові препарату, Ганнібал рушив углиб свого мозку. Війшов до передпокою палацу пам'яті. Вибрав музику, і в коридорах зазвучав струнний квартет Баха. Швидко проминувши зали математики і хімії, він дістався до кімнати, яку недавно переніс до себе з музею Карнавале, і назвав «Залом черепа». За кілька хвилин усе було розташовано на належних місцях. Він узгодив анатомічні деталі зі стилем експозиції Карнавала переділивши увагу тому, щоб синя вівене обличчя не губилися на фоні синіх ниток гобеленів. Упоравшись із залом черепа, він затримався на хвильку біля входу, в залі математики. То була чи не найстарша частина його палацу. Йому схотілося знов пережити відчуття, що заполонило семирічного хлопчика, коли він зрозумів теорему, доведення якої показав йому пан Яков. Тут зберігалися всі лекції пана Якова із замку. Але не було жодного слова з мисливського будиночка. Все, що трапилося там, перебувало поза межами палацу пам'яті. Хоча ховалося неподалік. Десь у найтемніших хишках його сновидінь, обсмалених і чорних. Але щоб дістатися туди, він мусив вийти з палацу. Мусив перейти сніг у який вмерзли заляпані кров'ю і мозком пана Якова сторінки роздертого Гюйгенцового трактату про світло. У палаці він за бажанням умикав або вимикав музику, а там він не контролював звуків, і якийсь із них міг його вбити. Він виренув із палацу пам'яті на поверхню свідомості і побачив, що повернувся до свого 18-річного тіла, яке сиділо біля столу в анатомічній лабораторії, поклавши руку на чийсь мозок. Ще з годину він малював. Завершений малюнок точно відображав розкриті вени і нерви препарату, що покоївся на столі. Ціла частина обличчя не мала нічого спільного з оригіналом. Це було лице схижок. Лице Владіса Грутаса, котрого Ганнібал називав синьооким. П'ять прогонів у гору вузькими сходами до комірщини над медичною школою. І сон. Низька частина косої стелі мансарди мала японський вигляд. Вона гармоніювала з його низьким ліжком. У високому кутку кімнати стояв стіл. Стіни навкруг столу і над ним були рясно завішані за мальовками розтинів безкінечними анатомічними ілюстраціями. На кожнім малюнку були виписані точно всі органи судини, а от обличчя персонажів походили з його сновидінь. На все це з верхньої полички дивився і класти череп гібона. Дух формаліну він ретельно змивав із себе внизу, а решта хімічних запахів лабораторії взагалі не досягали його височині в цьому старезному, продутому вітрами будинку. Він не впускав до себе в сни ані гротескних образів мерців, ані недооброблених препаратів, ані зарубаних чи повішених, яких йому іноді доводилося забирати з в'язниць. Існував лише один образ, лише один звук, що міг його збудити зі сну. І він ніколи не знав, коли той трапиться знову. Місяць низенько Місячне сяйво, розмите хвилястою пухирчатою шибкою, скрадається по ганнібаловому обличчю до мовчазної стіни. Воно торкається мішаної руки на малюнку над його ліжком. Повзе допонівочених облич на анатомічних рисунках. Маркує образи з його снів. І нарешті сягає черепа гібона. Спершу яскраво освітлюючи великі білі ікла, а потім і лоб над глибокими очними западинами. З темряви свого черепа Гібон дивиться на сплячого Ганніпала. У нього зараз дитяче обличчя. Зі стогоном він повертається на бік, відсмикуючи руку від невидимого хапуна. Він стоїть у клуні, пригорнувши до себе мішу. Вона кашляє. Каструльник маце плоть її рук і щось каже – але жодного звуку не виходить із його рота, тільки його гидкий віддих видно в морозному повітрі. Міша тулиться обличчям до грудей Ганнібала, щоб сховатися від подихів каструльника. Щось говорить синюокий, а ось вони співають, дуркують. Він бачить миску і сокеру, кидається на синюокого, колюче підборіддя, смак крові, вони тягнуть Мішу геть. У них є сокира й миска. Він виривається і біжить слідом за ними. Так повільно рухаються ноги. За дверима той синьоокий каструльник підняли Мішу за руки. Висячи, вона щосили вивертає голову назад. І над закривавленим снігом до нього лине її клич. Ганнібал прокинувся, задихаючись. Він чіплявся за кінчик сновидіння, щільно заплющивши очі. Силувався повернутися до тієї миті, коли перервався його сон. Закусивши край подушки, він намагався його детально пригадати. Як називали одне одного ті люди? Які в них імена? Коли він перестав чути звуки? Він не може пригадати, коли втратив цю здатність. Йому було конче потрібно знати, як вони звали одне одного. Він мусив додивитися цей сон до кінця. Він намагався з палацу пам'яті перейти до темних схованок, повз розкидані на снігу рештки мозку пана Якова, але не зміг. Він міг витримати образ палаючого на матері одягу, своїх мертвих батьків, Бернта і пана Якова посеред двору. Міг у хаті бачити з балкона, до якого вони з мішою були прикуті, як унизу рухаються мародери, але він не міг перейти далі тієї миті, де міша підвішена в повітрі, повертає голову, щоб глянути на нього. Що відбувалося після цього, він не міг пригадати, тільки той пам'ятав, як набагато пізніше його з ланцюгом на шиї знайшли солдати. Як потім їхав із ними на танку. Він дуже хотів пригадати. Він мусив згадати. Зуби у вигрібній ямі. Цей спалах не траплявся часто. Зараз він аж сів у ліжку. Подивився на гібона в місячному сяйві. Зуби набагато менші за ці. Дитячі зуби. Не страшні. Майже як мої. Я мушу почути голоси, що лються з їхнім гнилим диханням. Я знаю, чим тхнуть їхні слова. Я повинен згадати їхні імена. Я мушу знайти їх. І знайду. Як мені допитати самого себе? Розділ 36. Професор Дюма писав м'яким круглим почерком, не схожим на лікарський. У його цидулці йшлося. «Ганнібале, чи не могли б ви розглянути можливість якихось ваших дій стосовно Луї Фера в Санте?» До записки професор додав вирізку з газети, у якій повідомлялося про вирок Фера і деякі подробиці про нього самого. «Фера з Ліона. Незначний функціонер режиму віші. Не відзначався тісною співпрацею з окупантами, але пізніше був заарештований німцями за те, що підробляв і продавав талони на харчі. Після війни був звинувачений у співучасті у воєнних злочинах, але виправданий через нестачу свідчень. Тепер французький суд оголосив йому вирок за вбивство з приватних причин двох жінок у 1949 і 1950 роках. Протягом найближчих трьох днів його мають стратити. В'язниця Санте розташована у 14-му окрузі, недалеко від медичної школи. За чверть години Ганнібал був уже там. У дворі робітники міняли труби дренажної системи. Там, де з 1939 року, після скасування публічних страт, відрубували голови гільйотиною. Охоронці біля воріт знали Ганнібала в обличчя тож вони одразу його впустили. Роблячи запис у книзі відвідувачів, він помітив у горі сторінки прізвище інспектора Попіля. З великої бічної кімнати у центральному коридорі чулося постукування. Проходячи повз причинені двері, Ганнібал побачив знайоме обличчя. Державний кат Анатоль Турно, знаний як Мсьє де Парі, особисто перевіз гіліотину із її гаража на вулиці Томбісвар і тепер встановлював її в тюремному приміщенні. Він мастив коліщатка мутона, щоб на них легко з'їхало лезо. Мутон – металева пластина вагою 30 кілограм, донизу якої прикручено ніж гіліотини. Мсьє де Парі був перфекціоністом. З делікатності він завжди тримав накриту верхню частину своєї машини, щоб його пацієнт не міг бачити леза. Луї Фера утримувався на другому поверсі першого корпусу Санте, в камері смертників, відділеній від інших камер коридором. Гудіння перевантаженої в'язнями тюрми долинали до його камери хвилями зойків, мурмотіння і вигуків, посеред яких він добре чув гепання кувалди Мсія де Парі, котрий на нижньому поверсі продовжував процес зборки. Луї Фера був мершавим темноволосим чоловічком зі свіжовиголеною шиєю і потилицею. На тімені в нього залишили довгий чуб. Асистенту мсьє де Парі зручніше буде вхопити Фера за волосся, ніж за його маленькі вушка. Фера сидів на тапчані у кальсонах, мацаючи великими вказівним пальцями хрестика, що на ланцюжку звисав з його шиї. Свої штани-сорочку він акуратно виклав на стільці. Так, ніби там хтось щойно сидів і раптом десь випарувався з одежі. Черевики стояли точно під манжетами штанів. Одяг лежав на стільці в анатомічно-достовірній позі. Поява Ганнібала не змусила Фера підняти очі. «Доброго дня, мсьє Луї Фера!» – привітався Ганнібал. «Мсьє Фера вийшов. Я тут замість нього», – озвався Фера. «Що вам треба?» Ганнібал, не повертаючи голови, покосився в бік одягу. Я хотів попросити, щоб він пожертвував своє тіло медичній школі, на благо науки. З ним поводитимуться шанобливо. Ви заберете його тіло куди захочете. Потягнете будь-куди. Я не маю права і не зробив би цього, навіть якби мав. Я не можу забрати тіло без його дозволу. Тим паче кудись потягти. «Ага, ось і мій клієнт», – промовив Фера. Він одвернувся від Ганнібала і почав тихо радитися з одягом. Мов той тільки зайшов до камери і всівся на стілець. Фера обернувся до Град. «Він хоче знати, у чим його вигада, щоб віддати вам тіло». «П'ятнадцять тисяч франків його родичам». Фера обернувся до одягу, а потім знов до Ганнібала. «Мсьє Фера каже, нахар тих родичів, хай вони простягнуть руку, а я в неї на серу». Фера притишив голос. «Пробачте йому, він не роздратований, але серйозність питання вимагає від мене точної цитати». «Я цілком вас розумію», – сказав Ганнібал. «А як ви вважаєте, чи він не міг би переказати свій гонорар, на щось, що могло б роздратувати його родичів. Можливо, це перенесе йому задоволення. Мсьє... Можете звати мене Луї? У нас із Фера однакові імена. Ні, я вважаю його дуже впертим. Мсьє Фера живе дещо відстороненим від себе життя. Він каже, що має дуже незначний вплив сам на себе. Розумію. Він не самотній у цьому сенсі. Мені важко повірити, ніби ви щось розумієте. Ви самі не більше як дитя, тобто школяр. Але ви можете мені допомогти. Кожен студент школи медицини пише приватного листа подяки донору, ось котрим він матиме справу. Знаючи так добре МСЄФРА, ви могли б допомогти мені скласти подячного листа. Просто на випадок того, що він погодиться на пропозицію. Фера Потерлоба. У нього виявилися зайві кісточки на пальцях. Видно, колись вони були поламані, а потім неправильно зрослися. Хто його читатиме, крім самого мсьєфера? Лист висітиме на шкільній дошці, якщо він того забажає. Весь факультет його побачить. Знамениті й впливові люди. Він може дозволити опублікувати того листа в Леканар-Еншіон. Що саме ви могли б йому написати? Я звернувся б до нього, як до щедрої людини, котра своїм подарунком на користь французького народу зробила свій внесок у науку, у прогрес медицини, на благо майбутніх поколінь дітей. Забудьте про дітей, дітей геть!» Ганібал швидко начеркав вітальну формулу в своєму блокноті. «Як, на вашу думку, так буде респектабельно?» Показуючи блокноти з написом, він доволі високо підняв руку, щоб мсьє Фера подивився вгору, і можна було прикинути довжину його шиї. Не дуже довга шия. Якщо мсьє де Парі не вхопить його міцно за волосся, мало що залишиться нижче під язикової кістки. Навряд чи згодиться для фронтальної експозиції шийного трикутника. «Ми не повинні забувати про його патріотизм», – сказав Фера. Коли великий Шарль віщав із Лондона, хто відгукнувся? На барикадах був Фера. віваля Франц. Ганнібал помітив, як від патріотичного натхнення на лобі зрадника Фера напружилися жили. Як на його шиї нап'ялися яремна вена і сонна артерія. Ця голова напрочуд придатна для ін'єкцій. «А вже ж, хай живе Франція!» Підтримав його Ганнібал і подвоїв зусилля. Ми наголосимо в листі на тому, що його називали віщістом, хоча насправді він був учасником руху опору, так? Безперечно. Він рятував парашутистів, напевне. Траплялися випадки. Проводив диверсійні акції. Дуже часто і незважаючи на власну небезпеку. Намагався захистити євреїв. Коротка пауза. Так, ризикуючи собою. Певне, його піддавали тортурам. Його зламані пальці стали жертвою на вівтарі вільної Франції. Він все одно зміг гордо віддати честь, коли великий Шарль повернувся, запевнив Фера. Ганнібал поставив крапку. Я тут намітив головні аспекти. То чи можете ви передати йому мої нотатки? Фара взяв аркуш і прочитав, тикаючи пальцем у кожний пункт, киваючи щось мурмочучи сам до себе? Ви можете звернутися до його друзів по руху опору, по додаткові коментарі. Я назву вам їхні імена. Хвилиночку? Фара, обернувшись спиною до Ганнібала, впритул нахилився до одягу і скоро повернувся з рішенням. Ось відповідь мого клієнта. «Досраки. Передайте юному мудаку, що я поставлю свій підпис тільки після того, як побачу і покуштую снодійне». Вибачаюся, але це буквальна цитата. Фера конфіденційно подався ближче до дверної решітки. «Тут є люди, котрі розповіли йому, що він може отримати достатньо лауданому. Достатньо, щоб не звертати увагу на ніж». Заснути і не чути сліз. Так я сформулював би це в судовому засіданні. Скажімо, медична школа Сен-П'єр дає лауданум в обмін за такий дозвіл. А ви даєте? Передайте йому, що я скоро повернуся з відповіддю. Я довго не чекатиму, сказав Фера. Ось-ось прийдуть із Сен-П'єр. Він заговорив голосніше і вчепився у комір своєї натільної сорочки, ніби оратор на трибуні у вирізи жилетки. «Я уповноважений вести перемовини від його імені, також із посланцями Сен-П'єр». А потім ближче до крат і тихіше. «Ще три дні, і бідний Фара стане мертвим, а я буду в жалобі і без клієнта». «Ви медик. Як ви вважаєте, це боляче?» Боляче будемо з Єфера, коли вони... Абсолютно ні. Найнеприємніший період зараз – очікування. А сам процес – ані з кілечки. Ганібал вже відійшов, та Афера знову покликав його, і він повернувся. Студенти не будуть насміхатися з нього, з його органів? Звичайно ж ні. Препарат завжди лежить накритий. Відкриті тільки робочі ділянки. Навіть якщо він дещо незвичайний? У якому сенсі? Якщо в нього є, скажімо, якісь недорозвинуті органи. Таке трапляється часто і не є причиною для якогось гумору, сказав Ганнібал. Він кандидат до анатомічного музею, а там до донорів ставляться без поваги. Гупання катового мушкеля віддавалося посмикуванням у кутиках очей Луі Фера, коли він сів на тапчані, поклавши руку на рукав свого компаньйона на стільці. Ганнібал зрозумів, що він уявляє собі зібрану машину. Ось стояки, ось ніж із лезом, захищеним шматком надрізаного вздовж садового шлангу, а внизу – переймач». Здригнувшись, Ганнібал зрозумів, на що схожий переймач. «Це ж дитяча ванночка!» Ніби ніж упав. Так Ганнібалів мозок відкраїв цю думку. І в раптовій тиші душевний біль Луї здався йому таким знайомим, як вени на обличчі цього чоловіка, як артерії на його власному обличчі. «Я дістану йому лаудану, вирішив Ганнібал Подумавши собі, не буде глауданому, куплю опіуму десь у вуличних торговців. Дайте мені бланк. Отримайте заяву, коли принесете наркотик. Ганнібал глянув на Луї Фера, прочитав його обличчя так само уважно, як до того його шию. Учув запах страху і сказав, Луї, спитайте у свого клієнта. Всі війни, всі страждання і муки, що траплялися впродовж століть до Його народження, до Його життя. Яким чином вони Його хвилюють? Ніяким. То чому Його хвилює те, що відбуватиметься після Його життя? Це безпечальний сон. Різниця тільки в тім, що Він ніколи не прокинеться з того сну.